Slavosovia 251. Către Duhul Sfânt, Duhul Altării, pentru legea iubirii. Aleluia, slavă ţi Doamne, Duhul Altării, te iubim și te rugăm, zărnisteşte mântuirea, de desăvârşirea neamului nostru prin legea iubirii, pe buze să avem al iubirii cuvânt. Aleluia, slavăție, Doamne, Duhaltării Te iubim și Te rugăm, zămislește Ființa și Sufletele noastre din Sfintele Tainei, izvorâte din Legea Iubirii și fă ca Voia Ta să nu fie abătută din care, nici când. Aleluia, slavăție, Doamne, Duhaltării Te iubim și Te rugăm, mislește Gândul, Cuvântul și fapta noastră din Legea Iubirii, ca în noi să stea cale Luminii și Adevărul Tău să iasă din noi străluminând. Aleluia, slavăție, Doamne! Duhul altăriei, te iubim și te rugăm, scara la cer pentru noi, din legea iubirii, ca să trecem peste şerfi și peste scorpii, fără să încetăm al slavei tale când. Aleluia, slavă ţie, Doamne, Duhul altării, te iubim și te rugăm, al lumilor roi, din legea iubirii, ca să vedem adevărul, cum se naște din tine, iar noi să intrăm într-al Sfinților rând. Aleluia, slavă ție, Doamne, Duhaltării, Te iubim și Te rugăm, Zămislește al nostru neam din legea iubirii, Din blândețea luminei line, Încântarea de slavă și adânc armonie. Aleluia, slavă ție, Doamne, Duhaltării, Te iubim și Te rugăm, Zămislește a cerului poartă din legea iubirii, Iar o Dane, să trecem prin ea, ca îngeri, prin faptă, prin gând și simțire. Aleluia, slavăție, Doamne, Duhaltării, te iubim și te rugăm. Zamislește al nostru destin preoțesc din legea iubirii, ca încărcați de rod să intrăm într-al țării Sfintete Zavor. Aleluia, slavăție, Doamne, Duhaltării, te iubim și te rugăm. Zamislește cupa conștiinței noastre din legea iubirii și în ea să vedem al Sfinților chip răsărind din zalele râului de aur. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Duhul altării, te iubim și te rugăm, măsura crucii noastre din legea iubirii și purtându-o să avem al ei strai de raze ca dintr-o lână de aur.